My word. Just for you Welcome to my world Wel is net so skyns na 7 Suid-Afrikaanse tyd En jy is by die rechte plek by Net Radio SA. Net Radio SA, ons webwerf want jy by www.netradio.sa.co.za. Vir twee redes. Eie redes. Ja, eie persoonlike omstandighede, vir eie redes, persoonlike redes so ek anraai dat jy bykie gang rondkrap by die webwerf, by Net Radio SA's webwerf, en dit vind jy dan, so ek geset by www.netradiosa.co.za, en daar kan jy bykie kyk na die verskillende programme wat uitgesaai word, en die omroepers en tye van uitsending, maar ons het ook een archief, Pod3, die Engelse podcast. Daar kan jy luister na vorige programme. Soos om eens om een of ander rede wil luister na 'n program wat reeds uitgesaai is, dan op jou eie tyd. Luister jy heel rustig daarna. Want ons saai wêreldwyd uit hierdie radio, hierdie internet radio is op syne gang doors oor die ganse wereld en enige mens, enige plek op aarde kan nou inskakel. Nou, as hulle net daarvan weet ingelig is en hulle is nou gemotiveer om te luister, dan kan enige persoon nou inskakel maar ons is ook bewus daarvan dat ons werk hier in een specifieke tydzone soos mys hier van Zuid-Afrika af, waar ons nou sit met die kaart Noord kyk, die wereldkaart, dan al die plekke wat binnen in hierdie, hierdie tydzone val, soos op in Afrika. Kom ons sê nou maar Egypte en dan verder op boon toe na Israel en dan na die gedeeltes van Europa en nog verder Noord-Rusland. So ons dankbaar dat ons dit so kan doen, want ons kan so uitvoering gee aan die opdrag van die Heere Jezus, dat ons die woord, sy woord, die goeie nies, kan uitsaai oor die jylle wereld. Dit is rechtig een groot voorrecht om dit te kan doen. En volgens die statistiek wat ek het, is daar so 2 biljoen mense, wat in staat is om te kan luister met een slimfoon en is nou tablette en skoortrekenaars en ander rekenaars nou uitgesluit. Maar dan moet die mense weet, enerzijds, anderzijds moet hulle gemotiveer wees, en dit kan die mense maar net self doen, so as jy bepaalde platforms het, waarop jy contact het met mense, met een netwerk van mense, om dan vir hulle hierdie inlichting te gee, of maar net jou eie persoonlijke vriende en mense wat jy ken, kennise, As jy denk iemand kan baat vind by hierdie uitsendings op net radio SA, dan is jy baie baie welkom om enige van jou vriende of vriendinnen uit te noem in te skakel, gee dan net vir hulle die informatie, want as jy mens by hierdie webwerf ingaan en jy scroll een bykie na onder, dan vind jy een spelerke, en jy klik maar net op die speler, en dan is jy nou op, ingeskakel op die radio. Dit is eindelijk die vinnigste manier om dit te doen. Maar op die webwerf is daar dan ook al die verskinnende skakels, wat een persoon kan gebruik, want soms werk een skakel vir een bepaalde land, en een ander skakel werk weer beter in een ander land, en soan. En is vir ons een voorrecht, nee, om jy, mense uit te nooi en te luister op ontspannen manier na oordenking van Godse woord en al die program vanaand genoem word Israel van die Bijbel Dit is het maar een oorkoepelende begrip Israel en die Bijbel is maar ons boodskap, die boodskap van die Bijbel En huidiglik is ek bezig met een oorkoepelende gedachte of een thema, namelijk die bruid van Jezus, dit waar van ons lees in openbaring hoofdstuk 19, daar vanaf vers 7 verder aan, oor die bruid van die Heere Jezus wat haar gereed maak gereed maak vir die hevelik, die hevelik met Jezus as die laaste Adam. En om oor hierdie onderwerp te praat, is vir my geweldig stimulerend. Omdat dit my aangryp, is my die hoogtepunt van my bybelkennis, is die feit dat ek ontdek dat Jezus, soos die eerste Adam, Een vrou gekry het by God Namelijk Eva wat uit die ribbebeen van Adam Gehaal het en haar gemaakt het So het ons die Laaste Adam, Jezus Wat in die huwelik tree met die bruid En om alles dit te ontdek Is vir my so wonderlik Om dit dan oor te dra met saam met jou En daarna te luister Opgewonde te wees oor die feit dat daar een wederkomst is van die Heer Jezus, waarin hy ons kom haal, en dat die bruid gedeelte van die kerk dan in die huwelik gaan tree en die tweede helfte van Jezus gaan wees tot in alle eeuwigheid. Dit is so wonderlik, dit is vir my die meest stimulerende onderwerp om met iemand te deel, Ja, mens moet die hele skrif bestudeer om by dit uit te kom Maar die uiteinde daarvan, die kalmenasie die kersie op die koek Van alles in die ganse skrif en die mens geschiedenis binnen in die bybel Is daar die moment om bruid te wees van Jezus en dis my voorrecht om met jou dan daar oor te kan gesels en ek hoop jy kan jouself gemakkelijk maak rustig wees en rustig luister en ek hoop die kwaliteit van my stem is van so aarde dat jy ook rustig stem en dat jy rustige plikkie het om te sit en dan jou lichaam te ontspan en jou gedagtes ook te kry dat jy nou vergeet van al die dinge waarmee jy vandag bezig was, wat moeilik is, dis nie makkelik nie, en dan net op Godse woord te concentreer. Die program Israel van die Bible, en ek self is Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan af Irene, die stad van vrede In Pretoria, Zuid-Afrika En van waar jy ook al ingeskakel is Jy is baie welkom of dit hier in Zuid-Afrika is En of dit hier was in die buitenland is Jy is verskrikkelijk welkom En ek groet gewoon in een paar verskillende taal Juist vir die rede omdat ons wereldwijd uitsaai en ek weet dat my Boetie Pieter Erasmus soms inskakel daar van uit Saratov in Rusland maar nou ja dat ons ander mese wat ook hierboe noord op meer noord van Afrika daar uit Dubai's wereld daar uit die Arabische woestijn ook luister en daarom dan in die Russische taal sê ons priviet of zdrafutja sê vir iemand hallo sê en in die Duitse taal sê ons guten abend en in die Hebrauwse taal sê ons shalom en Kalimera Grieks en hallo hi hi somme vir baie ander mense en goeie naand vir ons mense wat Afrikaans sprekend is wat Afrikaans sprekend, nou luister hier na hierdie program en dan vir ons Engels sprekende mense good evening en ek hoop dat jy nou gegroot voel en dat jy thuis voel hier by net radio SA en by hierdie bepaalde program Israel van die Bijbel dit is een skrif gedeelte wat ek bui gaan begin, wat ons al tevore na gekyk het en dit is in Ephesians 3 en ook in Gelasiers hoofstuk 3 en een bykie daar rond kyk terwyl ek vir jou ook net die achtergrond geef van verskillende dinge waarna een mens moet kyk as ons kyk na die bruid Uit die aard van die saak moet ons kyk Na die paradigma Soos wat ons dit in die oud testament vind In Genesis Waar daar die skepping was van Adam En dan Die bruid Eva Wat uit Adam sy lichaam gemaakt is Uit sy ribbebeen Het is belangrijk dat ek nou sê dat Sy uit sy lichaam gemaakt is want ons het nou in die Nieuwe Testament het ons die laatste Adam Jezus en die kerk is die lichaam van Christus. Jy verstaan my ons nes, so Paulus het vir ons verduidelik, een is die hand en die oog en die oor en die voet en soan. So functioneer ons as die lichaam. En uit die lichaam kom nie breid met die DNA as Jezus en vir die rede moet die mens een bykie dieper kyk bykie dieper kyk in die mense lichaam hoe al die dinge werk a bykie dieper kyk na die woord van God, omdat God skip en herskip dier middel van sy woord Vooral in Romeino, een stuk 10, waar Paulus van vers 17 al verduidelik hoe dit nou eindelijk werk, dat een mens een geloofig geword. Want dit is belangrijk, dit is belangrijk om te begin by geloof. Salon douw, Paulus dit vir ons in 1 Korinties 13 verduidelik, dan sê hy, En nou bly daar geloof en hoop en liefde, hier die drie. En dan sê die grootste hiervan is die liefde, maar nou moet ons dit verstaan. En ek wil graag vir jou een konnotatie voorhou wat vir my help om dit beter te verstaan. En dit is een geloofsboompie wat binnen in jou groei, binnen in jou wees. Wat begin met die saad van God en Gods woord wat in jou gesaai is en wat ontkiem het by jou wedergeboorte en dan het jou geloof en dis die wortelstelsel van die boompie dis jou geloof, jou geloofsvertrouwe want een mens het hier die geloofsvertrouwe nodig my boete en soosie Ons kan nie ronddobber op die oceaan van die lewe Sonder sekerheid en sonder vastigheid Anders gaan een mens wees soos die teenkant van die boom in Pesalum 1 Wat daar staan, stevig staan Wat geplant is by die waterstrome en wat sy vruchte gee op sy tyd, ten waar van die blare nie verwelk nie. Daar is een teenkant daarvan, en dit is soos blare, die blare wat as die wind waai, dan gryp dit die klom blare en dit jaag die blare in die richting, en as daar weer een ander wind kom, vanuit die ander richting dan jahig die blare so daar is geen vastigheid in blare wat daar op die grond leen nou kyk nou as jy die wind nou so sien waai en jy kyk na nou die boom hoe hy staan en hoe hy soms wieg so in die wind Dit het jy toch sê al baie geseen As mens Geseen hoe sterk wind waait in die boom En die boom wieg so in die wind Maar die blare wat onder die boom leid Die sê jy, is soms so in die dwarling weg Dan is het hierdie kant en dan is het dan daardie kant toe, So die winde waai dit in alle richtings Moes nog geen vastigheid daar nie Niks nie En dit het ek en jy nodig Hoor jy het, het bitter nodig Al verstaan jy dit al Miskie nou nie, ek weet nie Maar in hierdie lewe Waar daar so Baie dinge rondom ons Gebeur En so Baie dinge gesê word As jy nou maar net dink, dink nou maar net aan een tv met sê nam ons maak een beperking van sê omtrent so 60 verskillende kanale en voordierend word daar op hierdie kanale gepraat, het is gepraat en dwars oor die wereld is dit die ding en dit is een gepraat oor die nies en die niesgebeure, of dit is een gepraat oor een of ander sport, en jy weet hoeveel verskillende sporte daar is wat mense beoefen, soos en sokker, en gymnastiek en hockey, en al die verskillende dinge wat mense hulle myself bezighoud, of sommer net films wat gewys word dit is een gepraat dit is ooral oor die wereld jyn, is dit een gepraat en dit gaan in die verstand van die mens in en dit neem die mens verstand op dit krijg greep op die mense het denken en in een sekere sin vind daar een soort van verslaving plaas terwyl dit niks met die realiteit te maak het, dit het niks te doen met die werkelijkheid, nie, die werkelijkheid is God. En die werkelijkheid is dat as een mens lewe en jy kom tot sterwe, dan is daar een van twee eindbestemmings, dis of die heerlijkheid saam met God, tot in alle eeuwigheid. Of dit is jou oog oopmaak in die verdoemenis, ook voor eeuwig, maar die lot kan nooit verander word. Nie. Jy kan nie saamstem dat dit vir die mens belangrijk is, om te dink oor God en oor om te besin, maar het geloof, kan jy dit nie doen nie, dit is net nie moendlik nie. Alles begin by geloof. En dit is die heel eerste vraag wat ek omtrend vir jou moet vraan, ek weet dit is seker oorbodig as jy nou luister, as jy nou luister, denk ek is jy geloof Anders weet ek nie of jy sou luister nie. om ons denk aan iemand wat Israel te gaan wat hy een toer en wat sê nou maar 25 duisend rand betaal om toer nie mee te maak en Israel te gaan besoek In al die verschillende plekke waar Jezus opgetreed dit sal iemand toch seker net doen omdat hy of sy een gelovige mens is So die wonder van alles begin by geloof Geloof in God Een vaste vertrouwe Een absolute onwirkbare en onwankelbare Geloof in God En as een mens geloof in God het, dan die geloof in sy raadsplan, want want hy het is nou een ding om te gloe dat God bestaan, maar is iets anders om te sê in wat er God ek glo Want die oomlik as jy sê dat jy glo in die God van die Bijbel, die God van Abraham, Isaac en Jacob, dan moet jy jouself verbind tot dit wat hy sê want om een verhouding met God te hee beteken dat jy enerzijds om lief het soos wat hy vraag, dat ons om sal lief het met ons jylle hart met ons jylle verstand met ons jylle siel met al ons kracht so een verhouding van dat ek om lief het. maar jy kan nie vir God lief hee as jy nie in hom geloof nie. So alles begin dus daarby dat die, gemens, dat die mens geloof in hom het, absolute onwrikbare geloof in hom en as dit so is, dan betekende dat hy die belangrijkste persoon in jou, jou leven moet wees, daar kan nie iemand anders belangriker wees as hy nie, want die eeuwige lewe is geskenk van hom. En ons gaan na hom toe, en dis hoe Jezus dit ook gestel het, op die stadium gesê het, niemand kom na die vader behalwe door my nie. Dis nou Jezus, ek is die weg, die waarheid in die lewe. En niemand kom na die vader, iemand niemand kan na die vader te kom behalwe dier Jezus Maar dit moet die mens bedink, die mens moet daar oor gaan sit en pyns. En sê nou, wat betekent dit nou? Het is een ding om iets te sê, maar wat betekent dit nou in die realiteit nou vir my? As Jezus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Wel die weg beteken die pad na God toe, die toe, die pad na die koninkryk toe, die pad na die vader toe. Is die weg? Jy kan jouself een bykie help hiermee met die begrip wat ek nou gebruik in die weg. As jy die boek handelinge sou neem, en ek so dit nou kon gedoen het, maar dit is nou nie waarmee ons hier bezig is, denk want net hier langs my leem, my ou bybel wat bezig is om so uit uit te val en as ek na nou om toe nou so blaai na die, na die boek handelinge dan het ek al die woorde waar daar staan die weg het ek highlight en ek kan ek dink dit is met 'n oranje kleur. Wat ek het gedoen het. So as ek nou en ek het nou geblaai. Ek het nou so vinnig hier geblaai en die heel eerste plek waar daar staan die weg is in Handelinge 8 vers 31 en daar het ek dit ge-highlight. En toe het ek nou verder deur die boek Handelinge gelees en gaan kyk na die weg, en by handelingen 9, het wil sê in die volgende hoofdstuk, by die tweede vers, staan daar weer die weg, en ek sal omlaak net veel gegelees, Een van hom briewe gevra, aan die synagogis in Damaskus, so dat hy, mense sou vind wat van die weg was, man is wel as vrouwe, en hy het hulle geboeid na Jerusalem geneem, sien, die weg was mense, wat aan die kerk boorde, die kerk het bekend gestaan, as die weg hoekom sê ek dit nou vir, dis omdat Jesus gesê het ek is die weg die waarheid en die lewe en niemand kom na die vader behalwe dier my nie, hy is die pad na die vader toe en ek het nou maar net twee van die verse vir jou gelees en ek Ek kan blain vir jou die ander gedeeltes ook wees Net dat jy verstaan hoe belangrijk dit, dit, dit vir my is Dat ek dier die boek handelingen moes blai En elke keer waar daar staan die weg Dit met dier die oranje kleer van myself angedaai het So dat ek dit makkelijk kan vind as ek nou weet blai Die volgende is by handelingen 18 en by vers 26, luister net bieke, en hy het vrymoediglik in die synagogis begin spreek, dis nou Apollos, maar nadat aquila en Priscilla, dis twee disciples van Paulus, hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem, en hom noukeuriger nou die weg van God uitgeleid, dis die volgende plek waar dit gevind het en die volgende is net die volgende bladse dit is by handeling 19 vers 9 maar toe sommige van hulle verhard en ongehoorzaam was en voor die menigte anhou kwaadspreek van die weg het hy van hulle weggegaan en die disciples afzonderlijk geneem en elke dag in die skool van 'n sekere tyranis samensprekingen gehou. En dan die volgende is net op die volgende bladseid weer, handelinge 19 vers 23, en omtrend hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Nou hoekom nou noem ek het vir jou, want ek gaan nou nie doorsteer eh, allemaal vir jou lees nie, Dit was die vroege kerk, die vroege kerk was die weg. Wat die weg? Dit is die weg na God, die weg na die zaligheid toe. En die mensen van die weg het nog al die tijd moeilijkheid gehad, omdat hulle die weg verkondig het. So dit is vir ons belangrijk om te weet, daar is een weg, en ek moet weet van hier die raadsplan, soos wat Paulus dit verduidelik het, aan die ouderlinge van die gemeente van Evese, toe hy afscheid neem van hulle, en hy vir hulle daar meer meegedeel het, dat hy onskuldig is aan die bloed van enige iemand van hulle, want het hy het u uitgesê, want ek het nie nagelaat om die volle raad van, van God aan julle te verkondig nie. Dit staan in handelinge hoofstuk 20 en as jy by vers 17 in die oude Afrikaanse vertaling kyk as jy sien daar staan op skrif Paulus spreek, spreek die ouderlinge van Everse toe. Dis hulle wat saam met hom nou na die strand toe is waar hy een boot gaan kry vir verdere reis wat hy moet onderneem En nou sê hy vir al hier in vers 26 wat ek so pas dan nou vir julle genoem het Hy sê daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van amal Wat beteken ek is onskuldig aan iemand wat sou verlore gaan Hy sê in die rede, hy sê want ek het nie nagelaat om aan jylle die jylle raad van God te verkondig nie. So mens moet luister na die jylle raad van God, jy moet Godse raadsplan verstaan wat die weg is, die weg van zaligheid. so die geloofsboompie wat ons nou sê wat binnen een mens is, wat tot beg tot begin kom, die dag as jy wederbaar is, dan in jy geloof, want is een geskenk van God. God skenk vir die mens geloof uit genade. En dan begin alles, dan begin jou lewe, die vorige lewe was dan van dat jy gebore is met jou geboortedatum wat jy het tot tot daar die dag van wedergeboorte dan begin dan eindelijk die werkelike ware lewe en as dit nie gebeur nie dan kan jy nooit tot in ewigheid lewe nie, dan jy sterf en jy gaan jy oor in die verdoemenis oopmaak. En is so ontstellend, dat die mens moet besluit, wel, van my kant af gaan ek ook die weg aan mense verkondig. En is nou nie ingewikkeld nie, dit gaan oor Jezus. Hy is die weg, en die waarheid en die lewe. want anders sal een mens nie kan sê soos wat Paulus hier so gestaan het, en sê daarom betuig ek aan jylle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van amal. So ons het een verantwoordigheid om die waarheid van mense te verkondig, want is die waarheid wat jou vry maak, die waarheid werk binnen in jou en my en verander ons, want ons moet verander ons moet verander so ons aan die goddelike natuur kan deelkry anders is dat jy maar net deel van die verganklijke saad, kom die bybel sê jy is nie wedergebore uit verganklijke saad nie Maar uit die onvergankelike saad van die woord Dit nie wonderlik veel om dit so te dink nie Dat jy een saaier kan wees Van die onvergankelike saad van die woord Want in ons lichaam dra ons allemaal saad Die natuurlijke saad het ons gebore is Ons dra dit in ons lichaam die man draad het in die vorm van spermcelle en die vrou draad het in die vorm van ei -celle. Maar dit is verganklik. Dit is verganklik een Maar dan is daar die onverganklikke. Die woord van God. En dit kan nooit, nooit, nooit, nooit dood gaan heen. Dit bly tot in alle eeuwigheid Dit waarom die bybel praat van die natuurlijke Tegen oor die geestelijke Die natuurlijke is maar net tydelik Dit is soos die gras Dit verdor En dit gaan tot niet maar daarteen oor die woord van God bly staan tot in alle eeuwigheid. En as jy so luister, as jy so die tyd uitkoop en luister, dan luister jy na die woord van God wat in jou gesaai word. En dit bly tot in alle eeuwigheid, dit is onverganglik. ek wil ook he, en gaan met jou in dieper detail praat oor hoe dit nou eindelijk werk hoe werk dit nou binnen in een mens dat Godse woord nou daar werk, soos wat Philippense van ons sê, dit is God wat in ons werk nou, hoe werk Godse woord want hy werkt nie met iets anders die, as dier sy woord he. En ek ga nou vir jou weet lees, net hier in Romeine 10, by verse 17, hoe Paulus dit aan ons verduidelik oor die geloof, want om alles begin, dan nou by geloof, en geloof moet groei, soos hier die geloosboompie binnen in my, en nou sê die Heere vir jou vertroostend en bemoedigend, al is daar die saad in jou so klein soos een mosterd saai en sal hy groei, sal groot word. Maak jy saak hoe die begin is nie. Die Bijbel sê ook vir ons in een van die klein profete, moet die dag van klein begin veracht nie. Kan dit nou Onthou, en ek onthou nou nie wat er van die klein profeet het het gesê het nie. Maar dit is nou nie my te binnen geskiet, want ek sê, dit maak nie saak hoe groot die saad is nie, of wat klein saad is, of wat groter saad is nie. Dus kom die heren sê, hulle is dit so klein soos mos, mosterd saad, en mosterd saad is waai klein. Dit is fijn, waai fijn, fijn, fijn, fijn saad. Ek het een dag so, het by een mosterdboom gestaan daar in Jerusalem Daar by die graf van Lazarus, waar Jezus van Lazarus opgewek het Toek nou van die saad afgeplikt daar van die boom af en het so om die sak gesit En toek nou later, het soed is als weg, <laughs> was te klein Het is fijn, fijn, fijn saad Nou sê Paulus vir ons hier in Romeine 10 Vanaf vers 17 Die geloof is dus uit die gehoor Sê nie hoe werk geloof Geloof by begin by die feit dat jy hoor En een mens hoor met jy oore En Die binnen aan jou oor, daar in die oorkanaal, is daar een oordrom en dan is daar drie beenkies en dan is daar een senewe stelsel wat al die klanke interpreteer en dit nou na die brein toevat en dit word dan later nou een elektrische impuls. Nou dit maar die ding wat gebeur hier met jou nou op die oomlik sê sit en luister is my stem wat hier elektronies verspreid word en daarna tot, tot by jou gaan daar wat jy nou moet oorvone sit dis golver dis elektroniese golver mense, dit is so wonderlik om dit te dink en dis hoe geloof gestamuleer word jy kan nie geloof opwek in jouself nie, jy kan nie begin sê vir jou, sê ek gloe, gloe, gloe, gloe, gloe, gloe, gloe, gloe, gloe. Dit gaan nie werk nie, dit help nie, dit dit is nie hoe geloof opgewek word nie. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So dit is nie net die kwestie van dat jy hoor nie, want jy hoor baie ander goed, jy hoor geleide, jy het miskien nou nou hier buitenkant gehoor, en my mond, my hond het hier so geblaaf, dit kan jy moes hoor, maar dit bring nie geloof nie, of jy kan luister, sit en luister, en dan hoor jy, jy luister na muziek, dit bring nie noodwendig geloof nie, jy kan luister na tenies of wat ook al. Maar dit stimuleer nie geloof in die mens. Dit is die woord, dit is Godse woord. So alles begin by die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So mense moet Godse woord hoor. As jy bekommerd is oor iemand wat nie een christen is nie. Dan moet jy maar getuig, maar, dat, maar dan moet jy die woord getuig. Praat oor Godse woord, praat oor wat Jezus gesê het. Dit is altyd so'n mooi prentje en makke, makkelijke prentje om jy te begin waar Jezus daar in Johannes 3 begint praat met die man, Nicodemus, dat in die nacht na om te kom, en hy vraag al aan een vraag vir Jezus, en Jezus weet wat sy probleem is, is die feit dat hy nie wedergebore is, nie. hy kan, hy sien het goed maar hy weet hy, hy verstaan dit nie, toe sê Jezus vir hom, man, Nicodemus, luister net, as een mens nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie, want is geestelik. En as jy nie weergebore is nie, kan jy, die, kan jy ook nie in die koninkryk ingaan nie. Staan in Johannes 3 vers 3 en 5. So alles begin, alles begin by geloof en dan die geloof bring onmiddellik wedergeboorte so die geloof is dan uit die gehoor en die gehoor is door die woord van God sien jy hoor nou ek lees hier vir jou uit die, uit die woord van God nou hoor jy dit, dit Dit stimuleer geloof Maar ek sê Het hulle miskie nie gehoor nie Ja, seker, oor die hele aarde Het hulle stem uitgegaan En tot by die eindes van die wereld hulle woorde Jy sal weet, dit staan in Pesalem 19 Maar ek vraag het Israël dit miskien nie verstaan nie. So, ons moet verstaan, ons moet verstaan dat, dat die woord van God, skip geloof. En elkeen wat die naam van die Heere anroep hier, net, bykie boon toe na die dertiende vers, want elkeen wat die naam van die Heere anroep sal gered word, En dan vraag Paulus nou maar hoe kan hulle hom dan anroep in wie hulle nie gegloe het nie? Jy kan toch nie Godse naam anroep die Heerse naam aanroep as jy nie glo in hom nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? As iemand nog nie van Jezus gehoor het nie hoe kan hy glo in hom? En hoe kan hulle hoor Sonder een wat preek En hoe kan hulle preek As hulle nie gesteer word So jy sien is Een logische Verklaring Voor geloof Hoe begin Een mens Gloe Waar kom daar die wortelstelsel Vandaan van hierdie geloofsboom wat binnen in my is, kom dier die woord, wat gepreek word dier iemand wat gestuur is om dit te doen. En hierdie saad, van die woord wat ek so saai as ek praat, skiet wortel binnen in jou hart, dit is waar die geloof begin, en nou praat Paulus in 1 Korinties 13, hy sê, nou is hier die drie goed hier, geloof, hoop, liefde, in die orde, geloof bring hoop, as jy gaan kyk in, in Hebraers 11, en dit sit om in werke dat ek iets doen dinge wat uit God geboore is wat ek moet doen want anders beteken dit nie iets nie want geloof moet ontwikkel tot bywerke soos Jacobus dit sê Hy sê, geloof, sonder die werke, is dood. Nou kom, ons maak het van toepassing op een boom. Een boom, sonder vruchte, is dood. En want dit beteken nie eindelijk, as dit nou perske boom is en hy dra nie perske, is nie nou wat? Wat vir een boom is dit nou? hy sê, dit kan jou nie red nie so geloof moet ontwikkel tot vruchte geloof, hoop, liefde liefdes, dade, liefdes, vruchte so hy verstaan jy nou mooi hoe werk die geloof geloof kom door Godse woord so as jy meer wil groei in die geloof, moet jy meer luister na Godse woord maar jy moet dit onthou, jy sal dit moet aantekening maak, jy sal jou bybel moet gebruik en aantekeningen maak en goed highlight soos Romeine 10 vers 17 en verder of van vers 13 eindelijk af maar tot by 17 is geloof werk op een spesifieke manier. En ons moet weet hoe dit werk, want as jy by een ongeloovige mens is, vraag jy dalk die vraag vir jys, maar hoekom is die persoon ongeloovig? Want as nou nie een rede, en dit is dat daar nie saad in hom is wat ontkiem het nie maar jy kan sê, maar, maar die persoon het al baie geluister, ja, dat het miskien gelijk of hy geluister het, want jy die, is, die saaier van Matthäus 13 moet die mens hierby inbring ten die achtergrond, soos wat ek nou hier bezig is om te saai, so word dit verduidelik in Matthäus 13, dat as jy bezig is om die woord te verkondig, dan is Jesus een saaier, wat saai. Maar sommige van die saad val op onvoorbereide grond, het val op klipaarde, rotsachtige plekke. En het kan nie daar ontkiem nie. So dit is, heel waarskinnik, maar wat in mens is op levens, as hulle daar nou in al kerk gewees het, maar is nou ongeloofig nog. Is dat die saad het nie ontkiem nie. maar as dit op voorbereide aarde val dan sal het ontkiem en het sal groei en sal vruchte dra en dis vir die rede dat die mens jyself moet voorbereid altijd voorbereid wees want jou verhouding met God is een van liefde en het begin by liefde en het ontwikkel na aanbidding Ek kan sê, ek het nou van God gehoor en ek is lief vir hom, want ek ho sien wat het hy alles gedoen, hy is die skipper, daar is een eeuwigheid, daar raadsplan, hy het sy leven vir my gegeen, wat hy vir my omgeen, wat die lief is vir my, en ek kan hom terugbegin lief hee, maar my liefde sal moet verander in aanbidding, Teken nie my, my, my liefde verdwijn nie, nie, dit moet ontwikkel, dit moet die diepere dimensie begin kry van aanbidding. Nie sal sê nie, weesens rondom die troon aanbid God, voordiering en jy sal sien, as jy nou op begin lees, en jy kyk, na die troon, waar God sit, en hier die weesens rondom hom, en die seerafs, en die gerbs, en so meer, maar jy sal sien, die ouderlinge ook, daar die 24 ouderlinge, sonder dat ek nou, expliciet daar aan andag gee, om vir jou te verduidelik, wie die 24 ouderlinge is, want ek wil nie nou, op daar die onderwerp koncentreer en ek praat over aanbidding is dat hulle elke keer wanneer hierdie weesens begin sê halleluja prijs die Heere dan val hierdie ouderlinge ook daar op hulle knee neer en hulle aanbid God tot in alle eeuwigheid en hulle vat hulle kroone wat ons geëndag kroone van God ontvang dit is een status en dan werp hulle dit voor die voete van Jezus, want hulle weet, dit is eindelijk Jezus wat dit verdien het, want hy het enerzijds die lewe gegeen, en hy het het moendlik gemaakt, dat ek en in die koninkryk kan in inkom, want vanaf die dag van Janus die dooper, breek die koninkryk vir homself een pad oop, en elke wat het krachtig inspan neem en besit, en dis vanaf die, van dat Jezus die die prijs betaal het, en die voorhangsel van die tempel geskeer het. En vandaar die oomlik af, dat ek dit aanvaar en glo, dan begin God in my te werk, en hy werk hierdie dinge door Christus. Want hy werk in my hart, om te wil, sowel as om te werk na sy welwaar so wie moet eindelijk die kroone gekry, dit moet eilig Jezus wees, en dit is ook om die 24 ouderlinge, elke keer omvat hulle die kroone, en hulle plaast het voor Jezus, en sy is waardig, Jezus dit wer, nie ons nie, en ons weet dit maar God het ons nog dan so lief, dat ons kroone gaan kry, al het hy dit in ons gewerd, nie wonderlik nie prachtige persoonlikheid wat God het nederig, lief vir ons geef ons om hy wil hy ons moet eendag koninklijke staat te sê, maar weet jy wat hy werkt dit in ons en die werk wat hy in ons begin het volgens Paulus en Filippense sit hy voort tot op die dag dat Jesus Christus weerkom so God laat vaar nie die werk van sy handen nie. En as ons daar die begeerte het, dat hy in ons sal werk, dat hy ons hart sal verander, so alles uit suiver, suiver, echte, suive liefde sal ontstaan. Alles wat ek doen, wat ek ook al doen, dat het gebore sal wees uit liefde, uit Godse liefde nie, mensgemaakte liefde nie, Godse liefde, echte, suiver, gelouterde goud liefde, en God doen het vir ons, hy wil dit vir ons doen, hy wil het, elke oomblik, daarom sluimer en slaap God nooit nie, want my God is die heel wakker oor ons en as ons bid dan luister hy na ons gebede en God ken ons hart hy ken ons gedagtes hy weet wat ons graag wil en hy weet sonder hom gaan het net die werk neem. En vir daar die rede, is die Heere nou nog die hele tyd, terwijl ek hier gepraat het, bezig om in jou te werk. En daarmee gen ek jou nou groet, en vertrou ek dat jy een mooi wonderlijke aand sal hee, en wonderlijke nachtre sal geniet, as jy gaan slaap, dat het soete drome sal wees wat jy sal droom en as daar een morgen is, TV dan is het donderdag, dan is ek kie later, 9.30 21.30 weer hier op die lucht bezig met een praktische meditatie En nou, my groet ook jou, Met Go Tell It On The Mountains Zeven mensen daarvan Shalom Het is lief vir jou, geef om vir jou hoor. Go tell it on the mountains Over the hills And everywhere Go tell it on the mountains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 Over the hills and everywhere Go tell it on the mountains That Jesus Christ is born In a cold, dark manger Virgin Mary gave Him birth He would be our Savior And bring us peace on earth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 That Jesus Christ is.